Mătușica Hole De frații Grim A fost odată ca niciodată O văduvă care avea două fete Marta era frumoasă și harnică Iar Helga slută și leneșă Femeia o iubea mai mult pe Helga pentru că era fata ei, pe când Marta era fica ei vitregă și o punea pe aceasta să trudească prin casă cât era ziua de lungă. În plus, în fiecare zi, Marta trebuia să mai stea lângă o fântână și să toarcă până îi sângerau degetele. S-a întâmplat însă că într-o zi fusul să se murdărească de sânge și Marta îl cufundă în fântână să-l spele. Numai că acesta i-a căzut din mână și se scufundă. Marta, speriată, a început să plângă și se duce fuga la maica sa să-i povestească ce s-a întâmplat. Acum că l-ai scăpat, n-ai decât să te duci după el. Uf, bine, mamă. se întoarse Marta la fântână, dar nu știa ce să facă. Nu stătumul pe gânduri și dintr-o dată Marta sări în fântână să scoată fusul. Probabil că le și între timp, că se trezi pe o pajiște mare și verde, plină de flori multicolore. O porni de-a lungul pajiștii și ajunse la un cuptor plin cu pâine coaptă. Iar pâinea o striga. Scoate-mă din cuptor! Te rog! Scoate-mă că mă Stau de mult timp în cuptor! Te rog! Acum, acum! Marta se duse la cuptor și scoase pâinea, după care își văzu de drum. Mai merse ce mai merse și ajunse la un măr încărcat. Toate merele strigau și se rugau. Scutură, măru, te rog, scutură, scutură pomul, căci că suntem deja prea coapte. Imediat îl scutur. Din nou Marta nu se lăsă rugată și scutură pomul. Merele începură să cadă precum grindina. Le aduna apoi pe toate într-o grămadă și își în continuare de drum. În cele din urmă ajunse la o căsuță în care se afla o bătrână care avea... Niște dinți atât de mari că Marte i se făcu frică și vru -o ia la fugă, dar în clipa aceea o auzi pe bătrână spunându-i: Nu-ți fie teamă, copilă. Vino și slujește-mi, și dacă ai să-mi faci treaba cum se cuvine, vei fi răsplătită. Numai să ai mare grijă când îmi faci patul. Să scuturi bine pernele, până le merg fulgii, pentru că doar așa ninge pe pământ. Pentru că vezi tu, eu sunt Mătușica Hole. Trebuie să vă spun, dragi copii, că Mătușica Hole, care ne aduce zăpada, făcea alte multe fapte bune pe când era mai în putere, cum ar fi să aibă grijă de toți copacii și toate florile și de toate plantele și buruienile care cresc prin păduri. Dar acum, fiind bătrână, Singurul lucru pe care îl mai poate face cu mare strășnicie, ca o adevărată crăiasă a zăpezii, este să scuture fulgii de nea peste pământ. Și cum mătușica Hole îi vorbise atât de blajin, Marta prinse curaj și acceptă să o slujească. Și tare era mulțumită bătrânica, fiindcă Marta își făcea bine treaba și scutura pernele cu atâta sârg încât puful din ele zbura în toate părțile, exact ca fulgii de nea. Stătu acest fata l tu la mătușica hole, dar de la o vreme început să o cuprindă tristețea. I se făcuse dor de acasă. Cu toate că aici era mult mai bine decât acasă Tot ar fi vrut să se întoarcă unde era locul Așa că într-o zi îi spuse bătrânei Mi-e tare dor de casă Și oricât de bine mi-ar fi aici, în lumea ta sub pământeană, Mă tem că o să te părăsesc Vreau să mă întorc la ai mei, pe pământ Mă bucur că ți-e dor de casă Și pentru că m-ai cu credință O să te duc chiar eu în lumea ta Apoi o luă de mână pe Marta și o dusă la o ușă mare care stătea deschisă. Și cum stătea ea așa în pragul ușii, deodată se porni o ploaie grozavă cu picături nu de apă, ci din aur. Și toate s-au lipit de fată până ce a fost toată poleită în aur. Iată răsplata pentru hărnicia ta, Marta dragă! Îi dădu și fusul, apoi ușa se deschise ca prin minune și fata se trezi din nou pe pământ. Iar când intrară în curtea casei, cocoșul de lângă fântână începu să cânte. Cucurigurigu, cât ești de norocoase, poleită-n s-a întors fata acasă. Cu Marta le povesti prin toate câte trecuse și de îndată ce mama vitrăgă auzi cum câștigase atâta avere, nu se mai gândi decât că și Helga trebuie să aibă parte de același noroc. Așa că o puse și pe ea să toarcă lângă fântână și să se înțepe în deget în niște ciulini pentru ca fusul să se murdorească cu sânge, iar apoi să-l scape în fântână și să sară după el. În ca și Marta, Helga se trezi și ea pe pagiștea cea minunată, plină de flori și merse și ea pe același drum. Când ajunse la cuptor, Pâinea strigă la fel ca și la Marta Scoate-mă din cuptor, te rog Scoate-mă că mă art. Stau de mult în cuptor Dar ce, crezi că eu n-am altă treabă? Dacă mă frig Nu peste mult timp ajunse la mărul încărcat de poame Și l-auzit strigând Scutură mărul, te rog Scutură pomul, că suntem deja prea coapte Nu mai țipați, nici nu mă gândesc Dacă-mi cade un măr în cap... Iarăși văzut de drum și ajunse în sfârșit la casa mătușii Hole. Nu se înspăimântă de dinții mult prea mari ai bătrânei, deoarece știa de aceștia de la Marta, iar bătrâna o luă imediat în slujba ei. În prima zi, Helga se strădui din răzputeri să muncească și un tocmai ce-i spuse mătușii ca Hole, cu gândul la bogăția cu care va fi răsplătită. Dar de-a doua zi începu să-și revină la normalul ei și se făcu din ce în ce mai leneșă până nu mai dori să se dea jos din pat. Și nici nu i mai făcut mătușii hole patul așa cum trebuia și nu mai scutura nici pernele. Atunci mătușica hole se sătură curând de puturoșenia fetei și îi spuse că e timpul să plece. Iar fata abia aștepta gândindu-se la ploaia de aur care avea să o facă și pe ea bogată. Bătrâna o duse și pe ea la ușa cea mare, numai că stând acolo în pragul ușii, în loc de ploaia de aur, peste fată se abătu o ploaie de smoală. Iată răsplata pentru felul în care m-ai slujit. <laughs> Așa că Helga se întoarse acasă și când intră în curte, cocoșul de lângă fântână începuse să cânte. Cucurigurigu, nu mai ești norocoase, smolită cu totul ți s-a întors fata acasă, cucurigurigu! Și avea mare dreptate, căci smoala se întărise atât de tare pe pielea fetei, încât nu mai fu chip să scape de ea, până la sfârșitul zilelor ei.